ביום אף אדוני, כי עזה עזובה תהיה, ואשקלון לשממה, אשדוד בצהריים יגרשוה, ועקרון תעקר. אוי, יושבי חבל הים, גוי כרתים, דבר אדוני עליכם, כנען ארץ פלישתים, והעבדתך מאין יושב. והייתה חבל הים, נבות קירות רועים,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 כי מואב כסדום תהיה, ובני עמון כעמורה, ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם. שארית עמי יבוזום, ויתר גוי ינחלום. זאת להם תחת גאונם, כי חירפו ויגדילו על עם אדוני צבאות. נורא אדוני עליהם, כי רזה את כל אלוהי הארץ. וישתחוו לו איש ממקומו, כל איי הגויים. גם אתם כושים, חללי חרבי המה, ויית ידו על צפון, ויאבד את אשור, וישם את נינבה לשממה, צייה כמדבר. ורבצו בתוכה עדרים, כל חייתו גוי, גם קאט, גם קיפוד, בכפתוריה ילינו. כל ישורר בחלון, חורב בסף. כי ארזה אירע. זאת העיר העליזה, היושבת לבטח, האומרה בלבבה, אני ואפסי עוד. איך הייתה לשמה, מרבץ לחיה. כל עובר עליה, ישרוק ימניע ידו.